السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نالحمد لله نأحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أمسنا ومن سية أعمالنا من يهده الله فلا له، لكم وإذل فلا هديه له. أشهد أن لا إله إلى الله واحد ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وباره وسلمه Wa man tabi'ahum ihsanan ilayhi bidin wa qah. Fa inna khayra alhaditsi kitabullah wa khayra alhuda hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fasara al-umur muhtasad fa inna kull muhtasadin bi ihsan derajat yang tertinggi di antara Islam. Kiasan, sebab agama kita terdiri dari tiga derajat Islam, iman, wal kiasan. Orang yang ihsan adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang berada di dalam ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berkumpul di masjid ini meluangkan waktu di sana orang-orang lain mungkin berada dalam kelelahan. Membuang waktu. Kita meluangkan waktu. Ketika orang membuang waktu. Setiap orang beberapa hari yang lalu sibuk menyambut tahun baru. Padahal setiap hari selalu ada hari yang baru. Kenapa mereka tidak sibuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang baru. Kenapa hanya tahun yang baru. Setiap hari. Imam Hasan Basri berkata. Ya Ibnu Adam. Innama antumul yawu. Wada zahaba ba'da yawm zahaba ba'dika. Wa hain Adam kalianlah waktu. Kalianlah yang hari apabila berwaktu hilang satu hari dari diri kalian berarti hilanglah sebagian dari jiwa kalian itu sendiri. Tapi berapa orang yang sibuk dengan kehilangan waktunya dan kita coba manfaatkan waktu pada malam ini. Dan kita berkumpul malam ini semoga kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لمن الرسول صلى الله عليه وسلم رصب من منكم يتمئون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدرط بينهم إذا قفل عليهم ملايكا وغسيتهم رحمة وتنزلت عنهم السكينة لذا لستكوم yang duduk di salah satu rumah Allah ya ta'allamuna al quran mereka mempelajari Qur'an wa yatajarrasu bainahum mereka mentadarusnya menyimak membaca memahami mana yang terkandung dalamnya illaha fat 'alaihim kecuali malaikat mengepakkan sayapnya wa umur rahmah diturunkan kata serta mereka rahmat Allah diliputi rahmat Allah wa tanazzalat 'alaihim dan diturunkan ketenangan kepada mereka dan mereka berkumpul mendoakan orang yang hadir dalam majlis ilmu yang dibacakan kita berulah dan sunah Nabi agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang sekali sedikit orang ingin mengharapkan ampunan Allah dari doa para malaikat. Pak jemaah berbahagia kita malam ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang berjalan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a barangsiapa melalui satu jalan memahami agama mereka mereka berada jalan Allah sampai kembalinya man salaka man salakat tariqatan ya sami ilman sahalallahu lahu bi tariqatin il jannah barangsiapa melalui satu jalan untuk memahami agama mereka Allah lapangkan jalan mereka menuju surga Cukup bagi kita apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yarfi Allahul Lazin Amal Min Khuwa Ladin Aqul Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu tentang iman itu beberapa darjah. Sudah cukup. Imam Bino Kayum katakan, kalau tidak ada keutamaan untuk ilmu kecuali membuat orang semakin dekat pada Allah maka kedekatan ini sudah cukup menunjukkan betapa utamanya ilmu itu. Tadi panitia menyebut nama saya menambah sedikit. Saya biasa protes, Pak. Maaf protokol, sebab nama saya tak pakai al-mukarram. Ya. Sebab tidak layak memberikan kalimat mukarram kepada orang yang bukan mukarram. Ya, para ulama kita sangat takut disebut dengan al-mukarram. Saya bukan ulama, maka jangan sekali-kali menyebut dengan kalimat al-mukarram. Ya, saya takut saya karam nanti masalahnya. Ya. Ya, karena saya bukan al almukaram. Ya. Kemudian tadi juga judulnya ini dari penitia. Saya katakan kita tak punya judul. Kalau kita kita mencermati pola pikir terbalik. Memangnya pola pikir manusia ini tidak terbalik. Dari dulu sudah terbalik. Islam datang itu juga sudah terbalik pola pikirnya. Hari ini juga sudah terbalik, kembali pada zaman dahulu. ...tapi yang perlu kita pikirkan hari ini adalah... ...keadaan kaum muslimin. Kaum muslimin yang demikian banyaknya... ...di mana-mana negeri, di negeri kita ini, di tempat kita ini... ...kaum muslimin sangat banyak. Mungkin lebih 80% mahu 90% sangat banyak. Tetapi banyaknya mereka itu seperti tidak memiliki kekuatan apapun sama sekali. Ini yang perlu kita cermati. Kenapa itu bisa terjadi menimpa kaum muslimin. Padahal dulu ketika zaman Rasulullah, ketika perang Badar 313 orang, 313 orang melawan 1000 orang dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi sayang 313 jadi lambang LDI. Sebab dia ingin seperti pahlawan Badar. Karena si 313, LDI 313, Pak. Iya. Cuma kita perhatikan keadaan. Nah, keadaan kaum muslimin inilah yang kita cermati. Kenapa ini bisa menimpa kaum muslimin? Jika kita mengambil pendapat setiap orang akan berbeda pandangannya. Tapi kita ingin ambil bagaimana ini? Apakah sudah ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud yang hadis ini distahihkan oleh Syekh Nasiruddin albani di dalam Silthila As-Sahihah juz 2 pada halaman 647 sampai 4648 eh, dijelaskan tentang hadis ini hadis dari Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni hadis Tauban Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة يوسك أن تدى عليكم الأمم كما تدى الأكالة إلى قصعتها كيلة أو من كلة أو آل من كلة بنا يومئذ يا رسول الله قال بل إنكم, بل إنكم يومئذ كثيرون ولكنكم غساء كغساء السيد يقدِّر الله في قلوب أروكم المحبة لكم، ويجعل في قلوبكم وفي روائات نظام رواد لين يا لترن وتنزل في قلوبكم الوحل. قال: وما الوحل يا رسول الله؟ قال: فو الدنيا وقراهة الموت. قال مرويان لا إنس بركن النبي يسقى أن تدع عليكم الأمام كما تدع الكاتب إلى قص حديث قيل أو من كلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم وص أنق وص وقد يبت في قلوب عدوكم المهابت لكم ولا في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال هو الدنيا وقراية الموت هذه الروايات إمام أحمد الإمام أبو الداود كبر الله إلى جوابا akan datang satu masa nanti kepada kalian kaum muslimin, di mana kalian akan direbutkan oleh orang-orang, dicabik oleh musuh-musuh kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan yang memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aum minkatun yawma ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit? Rasulullah jawab, Balasum yomaidin kasyorun tidak kalian pada waktu itu sangat banyak sekali pergi seperti kisah hari ini banyak sekali. Walakin nakumul saun, tapi kalian banyak seperti buih banjir. Ada perbedaan pak. Kalau buih lautan banyak juga, lemah juga. Tidak memiliki kekuatan, tapi biasanya buih lautan gelombang laut itu ada buihnya di bawahnya tak punya kotoran. Kalau buih banjir dia banyak lemah di bawah buih itu banyak kotoran. Rasul menggambarkan kaum muslimin dengan gambaran balinna kumusaun kumusa issein seperti buih banjir. Umat Islam Lemah karena mereka seperti buih banjir. Apa itu? Mereka lemah mengikuti arus kemana arus berjalan. Mereka begitu lemah, mereka banyak tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kenapa? Karena mereka telah dipecah oleh keadaan mereka. Tatarikum ummati ala 73 firqatan, Umar kubur pecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan neraka illa wahidah kecuali satu saja yang dijanjikan dengan surga. Ingat 73 itu masih umat Muhammad. Jangan dianggap 73 itu kafir. Kadang-kadang bicara baru ikut pesantren kilat seminggu, lidahnya macam petir. Ya, semua kafir, semua ini, semua itu. apa ini urusan orang? Kalau orang tidak kafir, maka kita kafir. Ahli sunnah menjaga lidahnya dari mengkafirkan saudaranya selama-lamanya. Kalau beda pandangannya itu biasa. Tetapi jangan coba mengeluarkan kata kafir. Kalau tidak, kita layan kafir. Dikajak, memang Rasulullah sebutkan, umatku berpecah menjadi 73 golongan. Umatku, kata Rasulullah. Ingat, masih umatku. Artinya 72 itu, umat Muhammad juga. Tapi salah dari dalam memahami agama. Yang benar hanya satu kelompok. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa Wahabiy, aku ada di situ juga sahabatku. Artinya orang yang mau memahami agama dengan cara Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW, bukan kafir yang lainnya. Tapi perlu diberitahukan. Perhatikan, ini umat Islam. Mereka banyak. Coba lihat. Tahun baru, tukang buat trompet orang kita ada. Orang kita, tukang beli trompet orang kita, tukang niat trompet. Orang kita juga. Cina tak ada keluar, Pak. Tak ada Cina yang keluar. Tak ada bukan lebaran dia. Imlek baru dia keluar. Tak keluar dia. Tapi orang kita juga. Kan? Mana lebih meriah? Tahun baru atau Idul Adha? Hah? Iya motong sapinya, eh, Pak. Itu pun kalau sapinya ngamuk, Pak. Kalau sapinya tak ngamuk, tak ramai juga orang nengoknya. Beradikan umat Islam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 Jangan diartikan doph to biawak. Akhirnya orang makan biawak. Ya, doph walaupun kamu sebasa kita banyak mengatakan biawak. Dak, doph itu tidak sama dengan biawak. Biawak itu haram. Doph itu bentuknya sama dengan biawak, tapi dia tidak makan daging. Ya, di tanah Arab banyak. Perhatikan, sampai dia masuk lubang doph saja kalian akan masuklah. Yahudi, Nasrur, kepada sahabat, Faman kepada rasulullah siapa lagi kalau bukan mereka? Tengok semua kita. Bayangkan mengikuli. padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia tergolong kaum itu. Halibul Majusi, Halibul Nasara, Halibul Yahud. Berbeda lah halian dengan Majusi dengan Nasara dengan Yahud berbeda Allah subhanahu wa taala terangkan: "Walain terdapat Yahudi walain Nasara hatta tetapi amil dahum. "Kul inahu Rabbu walhuda walain tetapahahwaahum bila yang datam ilmi, mala minal lahir min wali walainasir. Ah Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian ikuti adat mereka, agama mereka, budaya mereka. Ba. Ketika tahun 1953 kalau tidak salah saya terjadi pertemuan antara orang-orang Yahudi di Kudus dengan orang Nasrani. Mereka bersepakat membuat strategi. Apa kata mereka? Tugas kita bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Tetapi menjauhkan anak-anak muda Islam dari agamanya itu tugas kita sekarang menjauhkan generasi muda Islam dari agamanya bukan mengkristen meng mengkristenkan mereka kalau mengkristenkan kita akan gagal tapi jauhkan anak mudanya generasi muda Islam itu dari agamanya lalu mereka buat rancangan biasanya disebut dengan 4S 5S food Makanan, fashion, pakaian. Coba lihat anak-anak gadis kita. Kalau dulu, kalau dulu, tak usahkan pakai celana pendek, Pak. Ada anak gadis yang pakai celana panjang saja, itu aneh. Sangat aneh. Tapi sekarang, Allah. Itu yang katanya terbalik dari dua Anak gadis pakai celana pendek. Kalau ada yang pakai jilbab panjang, itu yang aneh. Terbaliklah keadaan itu. Yang menutup orang dianggap aneh. Yang terbuka-buka itu sudah menjadi biasa. Niat itu keadaan. Jauh, present semua pakai gaya. Di semua iklan wanita pakaian pendek-pendek semua. Bayangkan itu. Saya belum pernah nengok iklan ayam betina buka pahanya depan ayam jantan. Belum pernah iklannya, Pak. Saya yakin takkan ada iklan macam itu. Karena memang tak pernah ayam betina buka paha depan ayam jantan. Sebab kalau mau buka, dia rela mati langkah di dulu mayanku. Dipotong dulu, baru dikubak apa dicabut Baru nampak. Itu keadaannya. Nah, tadi, dikatakan tadi. Kenapa itu seperti kabut sai sai? Mereka seperti buih banjir. buih yang lemah, banyak lemah mengikuti kemana mana arus berjalan. Tahun baru dia ikut tahun baru, Valentine dia ikut Valentine. Bayangkan itu. Ya, April Mop dia ikut April Mop. Ya. Halloween dia ikut Halloween. Semuanya anak kita. Anak kita semuanya. maka itu sangat dipentingkan pendidikan Islam. Bagaimana kita tidak mendidik anak-anak eh? kita ini generasi kita yang akan memperjuangkan Islam? Padahal kalau kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maka anak yang soleh itu menjadi harta yang terus mengalir. Apakah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mataytu adam qata'a amaluhu illa min thalathil sadaqah jariyah ilmu yanfa'u aw waladun salih yad'u lahu. Setelah mamat, jika mati anak Adam putus segala amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, indah rajulan la tarfa'u darajatuhu fil jannah illa an hadza" sesungguhnya Orang orang tua tiba tiba derjadinya ditinggikan Allah di dalam di dalam surga lalu diberkata, anak anak ada kenapa saya bisa diangkat derjaku bistirfari waladuka naka karena banyaknya anakmu selalu mohon ampun untuk dirimu kenapa orang tua tidak berharap untuk menjadikan anak yang soleh anak anak kita perlu didikan pengaruh hari ini jauh lebih besar dari zaman dulu pak. Kalau dulu mungkin ada teperinya je, paling-paling kelombeng cacing, ya. Belum ada waktu dulu tu Doraemon, nah. Belum ada Power Rangers, tak ada. Kini anak kita banyak. Mau jadi apa nak? Power Rangers. Jadi dari atas hidup melompat ke bawah, jadi mati. Jadi juga banyak, ya. habis. akhirnya anak jadi Bencong. Ya, kerana film itu tak jelas mana jantan, mana berdina. Ya, nonton pula sincan. Anak jadi kurang ajar. Gurunya saja sincan itu jadi kurang ajar. Ini perlu penelitian kita kepada anak-anak kita. Ya, generasi yang akan datang. Yang diberikan. ...baru satu bab... ...bawasanya... ...lemahnya kita... ...karena kita mengikuti... ...arus... ...kita tidak punya pegangan... ...tidak punya ini... ...arus... ...kemudian kita lemah... ...karena kita berpecah... ...satu sama lain tidak ingin kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wain tenazat bishain, farzuhuilah Allah Warasul. Abu Bilal yang berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah, masing-masing orang ingin kembali kepada arah fikiran mereka. Lalu tetaplah berada dalam perpecahan itu, kecuali kalau mereka memperbaiki keadaan diri, sebagaimana ah, Rasulullah Sallallahu memperbaiki umat terdahulu. Lihat keadaan lalu apa lagi gambaran sudah lemah tidak memiliki kekuatan mengikuti kebiasaan orang-orang kupar sehingga kita menjadi orang yang kagum kepada mereka semuanya ingin meniru mereka anak-anak kita coba lihat sekarang saya tak tahu lagi di sini ya di pekan baru masih ada di lampu merah yang rambutnya kayak bulu landak tegak-tegak itu anak-anak kita juga rambutlah cantik-cantik ditegak telinga yang sudah punya lubang ditambah lubang lagi besar lagi siapa itu didikan ini ini kadang-kadang kita lupa ini di tengah pengaruh teknologi yang demikian berat kemudian apa lagi kawusai sain seperti yang kawusai sain tadi apa penuh dengan kotoran apa kotoran yang ada di hati kaum muslimin? syirik hurafat dan bid'ah penuh di dalam hati mereka mereka ikut tren dulu ibu-ibu Ya? Ketika musim ada bunga Namanya bunga gelombang cinta Allah, betul-betul lah Semuanya nak cari gelombang cinta Eh, begitu datang gelombang tsunami Habis kita gelombang cinta Pak. Allah Kini apa lagi bapak-bapak cincin Allahu Akbar Ini jangan dianggap Saya melarang orang pakai cincin Tidak, tak dilarang pakai cincin Itu tak dilarang Cuma keyakinan dengan cincin itu Yang yang dilarang itu ...bukan pakai cincinnya. Ya? Kalau ada keyakinan bahwa semenjak pakai cincin ini orang jadi presiden... ...tentu yang jual cincin itu harusnya lebih dulu jadi presiden. Bukan orang yang pakai. Tapi kini tren. Di mana-mana. Saya belum lihat di Duri. Kemarin saya lihat uh, di, di, di tempat saya di Pekan. Di Jalan Delima itu. Penuh pak. Hampir jarak sedikit itu... ...orang jual... Batu-batu yang hitam, batu-batu lumpur, batu ini cuci. Nanti dipoles bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih. Jadi cincin mengfilat, dipakai. Allah. Coba kalau istrinya itu dipoles dia baik-baik. Yang umurnya sudah ini dipoles jadi awet lagi. Kan mantap tuh. Hah? Kesian. Kadang-kadang istri itu umurnya baru 25 tahun. Tapi ditengok sudah macam 52 tahun. Tak pernah dipoles-poles. Batu tadi belum jadi batu cincin kan buruk tuh pak diambil sedikit dipotong renda halus-halus halus-halus jadi mengkilat subhanallah kan enak tuh kalau istrinya nih nampaknya kurang berseri sekarang eh ha? dikasih seri sedikit sehingga wajah tuh balik lagi muda kan semangat sebenarnya kasihan ibu-ibu ha iya itu ibu-ibu pula enggak ya ha? tapi bapak-bapak juga kadang kesian juga Bu ada sebagian ibu-ibu nih hobi dengan bunga sehingga dia memoles bunga tu mengkilat macam bunga plastik tak ada debu tak ada apa sehingga orang datang eh ini bunga plastik ya onda oh, ini bunga asli kok begitu mengkilat ini ini oh setiap hari saya lah kalau ada debu sedikit saya buang wallah. Pernah tak suami itu pulang malam gitu kan, tidur, ambil minyak sedikit. Ya Allah, ini suamiku mukanya dulu mengkilap, sekaranglah mulai hitam. Dipoles sedikit gitu sehingga tak nampak lagi hitam kerut-kerutnya itu kan. Subhanallah, nikmat kan suaminya terbangun gitu kan. Eh, wajah siapa pula ini kan enak, tapi tak pernah. Eh, itu masalah juga sebenarnya. Tapi yang kita bicarakan bukan yang itu. Ya. Adalah kebiasaan ciri, siri kurabat yang muncul dalam hati umat Islam. Mereka mempercayai. Saya kemarin baru ke Jogja. Keliling Jawa. Sampai saya di Surabaya. Lalu saya dibawa oleh teman ke satu bukit. Yang paling puncak. Dalam perjalanan itu. Mereka bilang, Ustaz. Di sini ada kuburan. Dinamakan mereka maling sakti. Kalau kita kan maling kundang. Di sana maling sakti. Saya bilang, apa kesaktian malingnya? Saking saktinya Ustaz, matinya tidak diterima bumi. Setiap dikubur, keluar lagi. Setiap dikubur, keluar lagi. Akhirnya ini mayat Ustaz, tidak lagi dikubur. Jadi dibuatkan tempat khusus, kuburannya, bergantung tak jejak ke tanah. Sebab setiap ingin dimasukkan, bumi tak menerimanya. Kalau paham agama, kenapa sampai ibu mida menerima mayat maling macam ini? Nih? Itu kan saking kurang ajarnya maling ini. Tetapi apa yang terjadi di situ? Ternyata kuburan ini dianggap kuburan keramat, pak. Jelas itu kuburan maling ini tuan. Ah, itu diminta di situ tuan, dibuat kubur, dikasih kelambu. Ah, diminta di situ. Jelas itu maling. Semua mereka tahu itu maling. Sakti itu dibilangnya tuan. Allah, manusia, ya. Yeah. Itu belum lagi pak. Ada ustaz di sini bukan itu saja ustaz. Ajaib apa? Kuburan kucing. Kucing itu mati dikuburkan. ya? Akhirnya orang minta-minta dekat kuburan kucing itu. Ini mengundang malapetaka. Jangan Jangan heran. Jika satu daerah di negeri kita ini ada yang mu, mu petaka, tanah longsor, petaka tanah ini, tanah kering yang sini, banjir. Daerah mana? Daerah yang penuh dengan kesirikan akan mudah didatangkan dengan petaka oleh Allah subhanahu taala. Ini keadaan kaum muslimin, penuh sirik dan bil'ah. Ah. Mereka kadang-kadang minta kepada Allah kalau keadaan sesak. Contoh, tiba-tiba jam, jam 10, terdengar suara azan. Jemaah nah, masjid biasanya aneh juga kan? Eh, siapa yang azan itu? Kata dia, tu si pulang. Pakai celana pendek aja azan. Wah, pandai azan ya? Biasanya tak pernah kolat. Kok pandai azan? Bukan. Api itu sudah dekat lagi ke rumahnya. Tak ada jalan lain lagi kecuali azan. Allah. Dia nak minta tolong sama Allah. Pakai azan. Begitu sudah diselamatkan. Dia duduk di kedai kopi apa cerita dia? Untung aku azan kemarin. Kalau aku tak azan kampung. Sudah terbakar. Dia pula yang sakti doang. Padahal dia tak sempat pakai kain sarung. Waktu ketakut teman Ini. Seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al quran Karim, faizaratibul fulkul kidallahu mukhlisinal hudin falamanjahum ilal barri yahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang yang besar. Datang gelombang yang besar kapal kecil, mereka ja'a Allah, mereka hanya minta kepada Allah mukhlisin dengan memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamanjahum ilal barri, tatkala kami telah selamatkan mereka sampai ke daratan yahum tika mereka buat sirik Apa kata nahoda? Kalau tak kayo nahoda kapal, sudah tenggelam kapal. Kata masinis, "Untung saya matikan mesin." Kata tukang layar, "Untung oh, saya sempat turunkan layar." Yang kata orang awam, nengok ada di situ yang pakai serban besar, biasa ada orang yang hobinya serban-serban besar, ya. Begitu nengok gelombang, untung bapak itu kemarin Pak kiai itu buka serbannya. Begitu gelombang datang di tepi sebanyak. Wah, sepelanting langsung gelombang. Allah. Si Yai Pura yang sakti. Apa kata orang kampung? Memang kapal-kapal keramat. Sudah mau tenggelam, Masih selamat. Allah. Iza huyu serikun. Mereka lupa. Kalau dalam terdesak minta kepada Allah. Sudah selamat. Mereka lupa bahwa mereka pernah minta kepada Allah subhanahu taala, Ini keadaan kita kaum muslimin. Hati belum lagi keadaan orang-orang menjadikan idolanya selain Allah Subhanahu wa taala wa minan nas mayatakhudhu bin duni lillahi alladzina yu'minunahum qawbillah ada segolongan manusia mengambil sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala mereka cintai sesuatu itu sama dengan cintanya kepada Allah walla orang beriman sangat cintanya kepada Allah satu, ya yang lain lagi mentaati pemimpin yang melebihi mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi dan Nasrani, apa kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqadu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbabam min dunillah." Mereka mengambil rahib, mereka pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan ketika Rasulullah sebut ayat ini, waktu itu Adi bin Hadin Baru masuk Islam. Abu Khati' Adib bin Hatim ya Rasulullah, laksana nafudakum ya Rasulullah. Kami tidak bintah kepada pendeta itu. Kami tidak mengibadati mereka. Bukan Rasulullah katakan, Bukankah para rahib pendeta itu menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu mereka juga menghalalkannya? Ya Ya Rasulullah, begitulah. Bukankah mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah lalu kalian mengharamkannya? Demikian Ya Rasulullah tilka ibadatuhum begitulah cara kalian menyembah mereka apa itu mentaati makhluk dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'at fi makhluqin fi ma'siyatillah tidak ada tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah coba bayangkan lihat manusia sekarang betapa banyaknya mereka yang melakukan yang demikian Ya, banyak bab-bab dalam kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirik belum lagi khurafatnya, cerita takhayulnya. Coba lihat kadang-kadang supir, kenapa supir itu kalau lewat jembatan selalu hidupkan klakson? Kalau ngasih kode Tak masalah, Pak. Kadang-kadang ada keyakinan yang lain, apa itu? Kasih salam kepada penunggu jembatan. Kayak di manis jembatan Ancol. Kasih kode. Kalau tak kasih kode... ...nanti dia akan mengganggu. Satu, satu dua. Kenapa kalau orang nabrak kucing? Mana berani orang? Takut dengan kucing atau takut dengan manusia? Orang kalau nabrak kucing... ...biasanya tak berani meninggalkan kucing. Dia keluar dari mobil... ...dia buka bajunya... ...dia selimuti kucing itu dengan bajunya. Coba kalau nabrak orang... Berani tidak dia turun. Lari sebab takut dia yang kena serimoti. Itu masalahnya. Kenapa dia takut dengan kucing mati? Kucing itu jalannya bukan di situ. Kalau dia sudah tetap rata ada urusan kita. Kenapa dia lewat jalan kita? Salah dia. Kecuali kucing itu memang jelas di jalan. Kita bisa ngelak... Sengaja kita tabrak... Itu salah kita... Sengaja nak bunuh kucing namanya... Ini begitu lewat kucing... Apalagi ular... Apalagi ini... Tak ada urusan kita... Bukan jalan dia... Eh? Kenapa jalan? Tadi apa keyakinan? Tidak sedikit orang masuk hutan... Dia minta permisi dengan penunggu hutan... Permisi datuk penunggu hutan... Cucu numpang lewat... Eh? Nasib baik... Kakeknya tak jawab. Kalau sempat jawab, tak jadi lewat. Duh. Pada diajar Rasulullah masuk kampung baca doa, auzu bikalimatillahit tammah min Masuk kampung sudah. Ada doa diajarkan Rasulullah. Jinan ada, betul jin itu ada. Cuman kenapa kita mesti takut dia makhluk seperti kita. Dia cuma makhluk halus saja. Orang kita tak malu-malu kan, tak takut pakai celana jin kan? Tak takut kita pakai celana jin. Masa dengan jin takut kita? Hah? Eh? Seharusnya kita kalau takut dengan jin, jangan pakai celana jin. Kalau oh, sempat dijalan di jalan di di mana? Ini jadi masalah. Ini apalagi ini yang perempuan yang suka pakai rojin? Kalau dulu orang sibuk mencari kambing hitam pak. Kalau sekarang banyak orang mencari jin hitam. Apa yang jin hitam? Ada orang. Cerita sama saya Ustaz Saya sudah tiga kali di rukiah Ustaz Kenapa? Saya ada penyakit Ustaz Ternyata tidak mempun juga Ustaz Saya tanya apa penyakit antum sampai di rukiah tiga kali tak mempun Kata tukang rukiah harus ganjil Ustaz lima kali Tidak, nah, anak mau tanya penyakit antum apa Saya ini Ustaz malas solat Ustaz kata dia Ngaji pun malas Ustaz Saya ini diganggu jenis Ustaz kata dia Ah Itu cari jenis mana Ya, Dia yang tak mau sholat Jin yang disalahkan dia Saya bilang sebenarnya Antum di rupiah seratus kali pun Takkan mempan Sebab yang sakit itu bukan Apa Yang sakit kuota Antum itu yang sakit Otak tu perlu diperbaiki Tak sholat Jin salah Apa pula pasalnya jin Kadang-kadang sebagian jin itu sholat juga dia Kenapa jin itu serang Sholat juga dia Untung jin tak proses boh, Ampun buang-buang duang Ampun sholat orang bilang tak sholat orang Haa nah, kan bahaya itu Haa Ah, tuhati hati. -hati. Ya, jangan jenis jenis jenis. Ya, ini keadaan. Jangan ngomong ini keadaan. Puruk sirip kurapat bid'ah masuk di dalam api setiap orang. Lalu bagaimana umat Islam akan menang? Kuat ingat. Ketika Umar ibnu Khattab. Adem. Saya masih ingat. Aneh neng aneh neng. Ini baru satu pak. Sampai jam berapa ini? Oh. Oh iya. Nah, ini belum sampai bab yang lain. Baru sampai? Itu ya. Baru sa'un. Belum penyakitnya lagi. Tapi kita lihat. Tadi keadaan kita. <tuh> Ketika Umar bin Khattab. Menjemput kunci Damascus. Beliau megang. Giliran mereka masuk ke kota Damascus Umar Megang sandal Megang juga Kuda Pembantunya di atas Khalifah di bawah Nampak Panglima Perang Abdullah bin Jarrah Apa kata Panglima Perang? Wahai Amirul Muminim Bagaimana nanti keadaan kau Kalau diketahui sebab waktu itu nyebrang sungai kecil Agak basah beliau Khalifah, Panglima Perang kata Wahai Amirul Muminim Bagaimana keadaanmu kalau diketahui oleh pembesar-pembesar Romawi? Apa jawab Umar? Ada apa urusan saya dengan dia? Nakhlu qawmun Allah billi islam. Wa mayyantari izzata bi ghairi islam azalallah. Kita kaum dimuliakan oleh islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan islam. Maka Allah akan menghinakan mereka. Bukankah itu yang terjadi pada hari ini? Keadaan kaum Muslimin hari ini, Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah an nur ayat begini: "Malah Allah Subhanahu Wa Taala katakan: 'Wahai kaum yang beriman, minilah yang telah Allah berikan kepada mereka, dan minilah yang telah Dia berikan kepada mereka sebelum ini. Tidak mungkinlah mereka yang telah Dia berikan kepada mereka kepada mereka sebelum ini. Tidak Allah berikan kekuasaan pada mereka, Allah tinggikan agama mereka, Allah gantikan rasa takut mereka dengan keamanan dengan syarat ya'budunani wa laa tushriku bi Mereka mengibadatiku dan mereka tidak menselikatkanku. Hari ini rasanya janji itu terbukti. Kalau tidak terbukti, periksa iman kita. Sudah benarkah iman kita kepada Allah? Periksa amalan kita Sudahkah benar betul-betul amalan kita itu Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Periksa keadaan itu Sampai nanti Allah akan mendatangkan Karena syarat ini mendapatkan kemenangan dan jadi Allah Keamanan bak Cuba bayangkan Saking tak amannya Saya yakin tak ada yang berani pergi solat Bawa sandal harga satu juta Yakin tak berani Padahal suruh pergi solat itu bawa yang cantik-cantik kan Kenapa masjid tak aman pak? Kenapa kotak infak di masjid itu kadang-kadang digembok di tiang Sebab kalau tiang tu bisa diangkat, tiang tu pun diangkat paling tu pak. Ha? Saking tak amannya di masjid, kadang-kadang, waktu solat tu pula dia maling. Waktu kita solat pak, ah, amaling tu pak. Dia tahu, tempat lagi dia tunggu ni, imam solatnya panjang ni, rupuk panjang, bacaan panjang. Ah. Ha. Waktu panjang itulah panjang akalnya nak, lah. ha? Tak aman. Kenapa? Faktor keimanan Cuba perhatikan. Kadang-kadang terbesalah pak. Kita rajin ngaji. Apa nasihat kawan? Eh, ngaji jangan terlalu panasik. Nanti jadi teroris. Terlalu panasik jadi teroris. Ngaji jangan terlalu dalam. Nanti gila. Terlalu dalam gila. Jadi, gajinya macam apa? Kita Islam yang biasa-biasa saja. Yang macam apa? Yang biasa tak sholat, yang biasa tak ngaji. Itu yang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita jadi karyawan, kita mau jadi karyawan biasa atau karyawan istimewa? Kita mau jadi karyawan istimewa, jadi masyarakat. Mau jadi masyarakat istimewa atau masyarakat biasa saja istimewa. Lalu kenapa ketika jadi umat Islam, kita tak mau menjadi umat Islam yang istimewa di hadapan Allah? Untuk jadi umat yang istimewa, tentu kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan memahami ilmu dan beramal dengan ilmu. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ilmu tanpa belajar. Al-ilmu bika'aluh. Ilmu itu dengan belajar. Tidak mungkin. Imam Safi ini ada berapa lamanya. Semuanya ini belajar. Para ulama kita menempuh jalan jauh. Hari ini subhanallah. Kemajuan. Ada perbedaan zaman sekarang dalam ilmu dengan zaman dulu. pak. Kalau zaman Imam Safi ini dan ulama kita. Al-ilmu bisu dulu. Zaman sekarang, al-ilmu fi sidi. Nah, itu perbedaannya dok. Kalau dulu al-ilmu fi sudur. Sekarang al-ilmu fi sidi. Itu kalau sidi masih di. Kalau sidi masih di. Hiduri. Kalau sidi dah balik kampung. Kemana kita nak carinya lagi? Hmm? Perhatikan. Anak itu dulu. Nanti kita lanjutkan. Kita sedang lagi ya kan? Uh, sholat, semoga kita tidak melupakan Tuhan kita. Ya, semoga Allah merahmati kita. <tik> Shalawatulailah atas Rasulullah SAW.